Bismillah الله الرحمن ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala mab'uuthi rahmeta lil'alamin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi shirahli sadri wa yasrli amri wa hul uqdata E, govarili smo o odnosno to je bio naš prvi e, prvo predavanje vezano za života Vakra Bakra i Sidika. Danas mi šal nastavljamo nastavljamo sa tim, sa tim predavanjima jel a Abu Bakra i Sidik će biti naša tema. Šala gotovo do samog Ramazana. Na namršamo da mi šal uspjeti završiti do, do Ramazana. Dakle ovo je druga druga lekcija u, u, u ciklusu jel govor o Abu Bakra Sidiku. E, Kada govorimo o Abu Bakra Sidiku e, isti problem susrećemo se kao i sa sirom postanika vselem, A to je da u Eri koja je prije Islama, nemamo puno podatak o njegovom životu. Znači to je današnja lekcija, prilike život Abu Bakra prije Islama. Znači, život Abu Bakra prije Islama, problemačno je to što nemamo puno podataka. Ista stvar je bila za siru Muhammeda s.a.v. E, tamo smo imali malo više, naravno obzirom da je Muhammed s.a.v. Allah uposlanik, da su neke stvari ostane zabilježene učetljivije nego sa život Abu Bakra. Cijeli period života Muhammeda sva u to je 53 godine, gotovo 53 godine njegovog života, e, ono što se deslo u zadnjih 10 godina, vjezano za Medinu, duplo je veći, odnosno duplo više podataka imamo. Možda čak i tri put više podataka imamo od tih 53 godine. Znači, 10 godina duplo više imamo informacije podataka negove prve 53 godine života. Isto tako i za Ebu Bakraja Sjedinka. Znači, njegov život prije Islama imamo samo nekoliko je predaja, neke od njih u sebi imenja određenu slabost, tako da je, mi ćemo zato što je Lemas pomenula o svojim knjigama. Ali generalno, sam, riječ je o par, nekoliko, tri, četiri, maksimalno pet predaja vezana za život ovog Bakra prije, prije Islama. Da, naravno, se podsjetimo na ono što smo govorili prošli puta, to je da smo govorili ovog Bakra Jeriko njegovom imenu. Pa smo ničela naučili njegovo ime prošli puta, ja se nada je li tako, Amri? Mm. Znači, naučili smo njegovo ime, a on se je z Abdullah ibn Uthman. Načini da je to njegovo pravo ime, mi bekljeme ime i prezime. Obično taj kalup imena u Arapska To je ime i prezime da je bio iz plemena kojeg. Koreš. Znači da bio iz plemena Koreš pod pleme Banu Taym. Znači pod pleme Banu Taym, zašto spominjem ovu podatak, Zato što je Banu Taym Nije jedno od glavnih podplemjena Kureyševića, znači oni su tam malo sa strane, otprilike. oni su manje minorno pleme, jel glavna plemena su Benu Hašim, Benu Mahzum, Benu Meje i tako dalje. Ovo Benu Tejm je pleme Kureyševičko pleme, ali nije poput plemena Benu Hašim, Benu Mahzum i ostalih. Zatim smo spomenuli, jel, evo Bakrov nadimak, gdje smo rekli što imamo dva nadimka, jel tako? Ha? Kako? Alatiq i... Esid diq. Naravno drugi, drugom nadniku smo posvetli puno više vremena, obzirom da je taj to ime spomenuti u hadisma poslanika sallallahu alihi wa sallimu. I da je do dana današnjeg Ebu Bakr poznat kao Esid diq. Znači da je do dana današnjeg Ebu Bekr Esid diq poznat kao Esid diq. I onda smo na kraju spomenuli Ebu Bekrovu porodicu, Ebu Bekrovu porodicu, njegove supruge, njegovo djecu i kazali smo da je zanimljivo s Ebu Bekr, da je cijela njegova familja prijemila islam. Znači da je to jedini ashab gdje su mu svi iz njegove porodice primili islam. Svi iz njegove familije su primili islam. I rek smo još jednu zanimljivost. A to je četiri generacije, znači, da su ashabi. Znači, četiri generacije koji su direktno vezani na zemlju Bakra su ashabi. Njegov otac je ashab, njegovak čerka je sahabika i njegov unuk, Abdullah ibn Zubir je, je ashab. Znači u tom lancu nalazi se Ebu kuhafe zatim Obu Bakara Siddiq, zatim njegova čerka Esma bin Tabi Bakar i njen sin Abdullah ibn, Abdullah ibn Zubir. Sva četiri ova insana su Ashabi Allahu Sanika, salallahu alihi wasallam. Dakle, danas tema era, odnosno života Obu Bakara prije Islama i naravno priča okazivanja o njegovom primanju Islama. Ono što smo imeli prošli put jeste da Obu Bakara Siddiq znamo za njega da je bio neporočan, častan i čedan i prije Islama. Znači da je njegov vahlak bio takav, da je bio moralna ličnost. I ovo nije bio slučaj samo, znači nije bio jedini on takav. Bilo je više takvih ljudi. Mi smo govorili, nekad ima danas ćemo ispomenuti. Znači da je bilo u, u društvu kojem je alkoholno pijanje, kocka i sve ostaje stvari bile, a, na dohvat ruke i mnogi ljudi su to radi, bilo je ljudi koji su to odbijali. Nisu to učinili. Ebu Bakar Esedik bio jedan od njih. Znači Ebu Bakar Esedik bio jedan od takvih. Međutim, nas više zanima sad kakav je on bio na intelektualnom nivou, kakav je Ebu Bakar Esedik bio kao insan koji je živo u jednom takvom društvu, kako se on ponašao i kakav je bio njegov, njegov socijalni društveni status. Pa nam kazuje, odnosno ne vam sujuti navodi, da je ovu bakare se dik, kazivanje od njega, jedne prilike sjedio kod krabe, odnosno na mjestu okupljališta koje je bilo poznato kod njih, da se svi tu okupljaju. Odnosno uglavnom mjestu, za jedno takvo malo mjesto poput Meke, imamo samo jedno centralno mjesto, to je to je centralni trg. I dan danas je isto tako pačo znači, svim gradom, u svim mjestima, pa i kod nas ovdje, imaju mjesta gdje se ljudi najviše okupljaju, to su centralni trgovi, centralne ulice i tako dalje. Ništa se plaho nije promijenilo. Ništa, sve sve gotovo isto, samo su se promijenile, jel, ovi o, o, ovo oko nas, je l, građevine, prevozna sredstva i tako. Priroda ljudi ostala uvijek ista, je Priroda ljudi se nikad nije promijenila. Pa kaže mu da je sjedio na jednom od takvih sela. A ispred njega bio je, znači tu do njega sad nalazi se čovjek po imenu Zeyd ibn Amr ibn Nufayl. Znači Zeyd ibn Amr ibn Nufayl. Pitanje za vas, ko je Zeyd ibn Amr ibn Nufayl? Znači, ja u Bokrasidik čovjeka, s razlogom. I mi smo ga spominjali odredu od duše prije, jedno, dvije, pol, tri godine. Al spominjali smo ga. Znači Zeyd ibn Amr ibn Nufayl. Otac je jednog poznatog vashava. Sejid ibn Zejid, jes. Sejid ibn Zejid ibn Amr ibn Ufejid. Ali ko je Zejid ibn? Jel, ko je Zaid ibn Amr? Znamo za Sejida? Jedan od četvorca. Spominjali smo innači. A to je jedan od četvorce Hunefa. Hanif su koji su bili na vjeri Ibrahimo čak i prije Islama. Zejid ibn Amr je jedan od Šta više, on je najpoznati jedan od njih. Uz vara, ko ne ufala, Postanik sam so svega spomenu posle. Da će Zeid znači ibn Amr, postanik sam svega susret snaga. godina pre misije. Znači, da će ke Muhammed sa so 35 godina Zeid ibn Amr preselio na ovaj svijet. Pa ga će Seid ibn Zeid njegov sin pitat postanika sa so sel. Šta je sa mojim ocem? Obzorno, ti znaš kakav je on bio, je l' se s njim. Nije bil pagan, nije bio musliman. Vjerovao da ima jedan bog. Propagirao tu ideju Mekke. Znači nije bio samo vjernik, ne, ne, propagirao tu ideju, govorio o malovažavu idolu poklonike. Hmm. On je on jedan, Jest, tako je. Znači rekao on poslanik saoselem da će Zayd ibn Amr na sudnjem dan doći kao jedan umet za asrbanan. da nije ashab, nije potpavao pod kategoriju ashaba jer je umro prije islama, on će bit proživljen kao ja umet i kaže, poslanik sa sve video sam u džanetu, njegovu bašće. Jel ne, A zatim to zbog tog svog uvjerenja čisto u kojeg imao prije kojeg imao prije islama. Njegov sin, kazali smo kako Zed, Zed. Said ibn Zaid, Said ibn Zaid, Abu al se zvao, je nad Mekom bio. Pa kaže Bakr, bio je tu je Zaid ibn Amr i Umayyah ibn Abi Salt. Umayyah ibn Abi Salt je bio pjesnik iz Thaqifa iz Taifa. Ugledna ličnost jesnik iz Taifa koji je također bio hanif. Ači umeje ibn Abi Salt je hanif iz Taifa došao Meku. Došao Meku i susreo se sa uh Umeja ibn Abi Salt uh, je dočekao poslanika sa se. Živio kad je bio Islam. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pa on kazao da se razmisli to nje. Nije prihvatio. Pa je razmislio i on je uzeo pnijur. Nije prihvatio odmah, nego dana što sudraći što bih kazali. Razmišljio. Pa je preselio u tom razmišljanju svom. Umejiv nebisalt. Pa pustenis od sve njega kada kada je njuslim. Kada je htio da primi islam? Malo mi još falo. Dvoumio se i tako Allah dao da nije primio islam ili umejiv nebisalt. Ne znamo što je sad njelio. E, ali Baka nam sad kaže taj događaj u puno prije islamu. Da je Zidib namr priča sa umejiv ni dvojica razgovaraju kod Kiabe i sam ti da je umeje pjesnik iz plemena Saqeef. Pa kaže u Gokr, čuo sam njihov razgovor. Čuo sam njihov razgovor gdje umeje pita Zajda, jesi li našao put? Jesi li našao put? Pa mu kaže Zajd ibn Amr, sve ovo je zaoblada. Sve što mi vidimo je zaoblada. Inače, ovi hunefa, mi smo još pomnili Baraka ibn Ufela, Ubaidullah ibn Haris, Abdullah ibn Jahsh, Zeyd ibn Amr i ostali, putovali su, tragajući za istinu. I sad pita Umeja, Zeyda, eto i ti si hodo i putovali tako, jesi našo istinu? Jel, kakav je tvoj put, jesi našo ispravan put? Pa kaže, Zeyd ibn Amr, ovo ovdje sve ništa ne. Ovo je mnogo boštio i mnogo boštio i tako, nije ispravan put. To ono što jedino znao. će Zeyd znači, ibn Amr, Ovdje odbija odbija idolopokloničko vjerovanje. Sve je ovo neispravno osim vjere Ibrahimove, kaže. Znači sve ovo neispravno osim vjere Ibrahimove. A zatim mu kaže Zed a ne bi ne bi poslanik, vjerovjesnik o kojem smo čuli i čitali koji se treba pojaviti u zadnje vremenu je od nas ili od vas. To so, je ovo njegov zaključaj. On priča sa oveje, kaže, sve ono što sam ja dosta skontu zaključio. Ovo je sad stari dede, zedem namre, uskoro će preseliti. Poslaniko koji smo čuli, a oni su so čitali kršćanstvo, teorat, indži ili ostale stvari, sve su so te knjige najavljivale dolazak finalnog zadnjeg poslanika. Pa su so oni shvatili, razumeli da taj poslanik mora biti odavde, arab. A onda mu kaže, zed, ili će biti od nas ili od vas. Šta kaže po tim? Šta misli po tim? Ili će biti iz Kureša ili iz Sakif. A Sakif ogromno, veliko plena, poput Kureša. Pa mu kaže, zve, da on će biti ili naš ili vaš. To je njegov zaključak. Pa kaže, evo Bakara Sjednik, tad sam prvi put čuo riječi nebi. Nikad sam čuo za nebi. Šta je nebi? Arapi prije Islama nisu znali za koncept poslanstva. Znači, oni nikad ne imaju poslanike. Kroz istoriju prije nikad nisu znali za poslanike. Ibrahim je tu došao davno, prije nekoliko hiljada godina. Izgubilo se to, Ne znaju šta je poslanik, ne znaju šta je poslanca, ne znaju šta je objava. Pa jebubakar je sedi i kaže prvi put sam čuo riječi nebi. Pa ga tu zaintrigirao. Odavno sad učimo njegove osobine. Slušao ove starije ljude, pričaju neku riječi, pogledaju ne znam što znači. Udu se raspitaš što znači. Neko mi danas čuo milijon, ne znam što da, ajde. Ne mi ni saznat, daj playstation da A ja, ne ne, čuješ nešto, ne pre... Jera, pitaš, piše tamo hadis mutevatr. Šta znači mutevatr? A, Jensen, šta znači mutevatr? A ne preletiš, joj mutevatr, hadi. Bilo je prošlo, jel, ne moram ne oznat. Ali evo bakare se diga. A, A čuo riječ, ne bi... Odo pitat. Koga ide pitat? Na pijacu, naravno, tamo ništo prodaju, tako... Demi reći šta je nebi. Ne na pijacu, ide je kod čovjeka koji zna Warat am Neufel. Warat am Neufel meki svoji za čovjeka koji ima knjige. Čita. Jel onaj je ko čita bavi se tim, taj zna, vrat. Ide pita pitat kod am Neufel. Onda vidiš gdje kada se dekao. Već razmišlja normalno. Zna od koga se uzima znanje. Kad te nešto zanima, pitaš onoga koji je učio. I ništa ne uzimaš od onih koji nisu učili. Makar bili najveći pobožnjaci na Dunjaluku, znači poderali koljena klenjevići. Tri, četiri mushafa, oni su izderali listevići. Ništa od njega ne uzimaš. Nula! Znači od njega nijedan propis ne uzimaš. Taj što klenja svaku noć, čita svaki dan na Propis od njega neda ne smiješ uzeti. Zato što taj ne pobožnost za njega. A znanje je skroz nešto drugo. Jer kad te nešto zanima, pitaš ono ko zna. Ne pitaš ovih ovaj koji su, kaže, ja sam 20 godina u islamu i tako, jel, ne može biti 350, 1000 godina u islamu. Ako nisi učio, ako nemaš osnovu, tebe ništa ne pitao. I tvoje mišljenje je, poput jel, lišća, vjetra i takvih stvari, nevažno. Šta god kaže, ne bitno. kada se dik, vidiš, hoće tu zna. Ne možeš svakog pitati. Ne možeš da se izlažiš džave, kada ne iđe, prvi pitaš ga, kakav je propisalo, ali nisam... Kazao Subhana Rabi azim kad sam bio na ruku, da mi propis. Ma, hajde, to. U redu, namaz, ste ispravljeno. Ne, ne, ne. Oprezno. Pritaš propis one za koje preposlavaš da znaju. A ne pitaš svakog, gled, koga sretniješ i vidiš. Ale le, uba, nam kaže, čuo sam riječi nebi. I zanima ga sa viš, zna ti želje ima. Ko takvi inteligentni ljudi uvijek ima zna ti želje. Potom ćeš i prepoznati od onih tupih. Koli nema zna ti želje. Za god da čuje vidi ono slednje ramene, kod inteligentni ljud, činči, ne znam šta je, ne bi od da se znao, da se raspitao. I naravno je kod Varaqa ibn Neufela, zato što je Varaqa ibn Neufela, mi smo ga spomenjali prije, on je bio od Henefa, poslanik sa so oselem otečio kod njega, znači da je Varaqa ibn Neufela bio poseban, znači da je imao mimo znanje, bio je kršćanin, bio je čitao teorak, čitao inžil te knjige, Živi sad u meki, Ja vakara siddik ide kod Oraka ibn Naufela da ga pita šta znači ne riječ ne bi. Odnosno da mu kaže prvo, vidio sam tako i tako. Zidim na Amar, zajedno sa umeje, ne bih salt, pričaju to što su pričali i u tom su razgovoru spomenuli to i to. kaže u Oraka Zaista je to tako. To što su čuo sada od njih što oni pričaju taj razgovor, to je tako. Nas trojica, sad misli na sebe i na njih dvojicu, mi smo ljudi od knjige. Ehlun kitab je. on sebe smatra šta sad, ehlun kitab. Čovjek od knjige, od znanja i nismo na vašoj vjeri. Mi na plana kurejši. Mi nismo idolopoklonici. Mi imamo skroz jedan drugi koncept u koji vjerujem. A to je koncept monoteizma. Ma samo jedan bog, u njega vjerujemo, njega obožavamo. Sve što vidiš okolo on stvorio, kiša koja pada on je daje i sve ostao. Ovo koncept nepozna tarapina. Ali ovaj kad Neofar mu kaže, a mi vjerujemo tako. Mi vjerujemo tako, a šta je ne bi, pita ga sada, evo bak krasidik, dobro, to tako, to je vjerovijesnik, ne bi, kod si vijesti. kaže Vara Krbneufer mu, kaže ovako, to je osoba koja drugima govori ono što je njoj rečeno da kaže, ovako bukvalni prevod, to je osoba koja drugima govori ono što je njoj rečeno da kaže, ili ovako, to je osoba koja govori ono što mu se objavljuje. Ustvarilo je definicije vjerovjesnika i poslanika. Vjerovjesnik vore, mu govori vjerovjesnik, a tu je neko kome je Bog se obratio. Gospodar svjetova. Objavu mu spusti i kaže mu ti je, prenesi ljudima. Ele, vjerovjesnik vjerovjesnike onaj koji je spona veza između gospodara ljudi i ljudi. U ovom sažetom govoru vjerovjesnika neofela vidiš da je čovjek bio alim. Znala se? kad pitaš nekog kad ti ovako jednostavno kaže znači da on to zna kad pitaš nekog ne on ti počne zamotava to dozgo odozdo španska sela priča to u malo onako ja? ka ta ne zna ništa tip ti kaže ti nešto zavrnuto ti ne možeš kontrstat ti je rekao znači on ne zna nemoj ne, nemoj nikegozba to ne zna to a dosta se to danas desi zašto ljude sti da kažu halal ne zna sad tebi nekdo je ka nebi šta je nebi glasnik ti kaže glasnik pa vidi Maš vjera, vjera, imaš vjesnik, a vjesnik, to ti ono vjesnici prođe, visi babe i tako i lale i ob. e to vjera i vjesnik, to zajedno je to vjerovjesnik. Ja rak to definicija, to je neko ko ne zna, ja, to je neko ko ne zna. Vjerovjesnik mora kam neopravom, kaj, slušaj, jednostavno, prosto, osoba, njoj dođe, vjerovjesnik, odnosno njoj dođe, onaj koji donosi od gospodara, govori ono što je kazao, da kaže, ništa više. Nema nekako zapetljavano. Jel, Varaka Neufeld mu na ovakav način daje definiciju vjerovjesnika. Ovo je vjerojatno prvi put da je Bakrasredik dobio taj koncept, upio ga, shvatio, a znači ima neko će se pojaviti, taj neko bi mogo biti od nas, jer je Varaka sad dodao jednu stvar. Varaka Neufeld će sad dodati još jednu stvar, jel... Pa kaži, a mi čekamo tog je rovjesnika. Sada kaži za sebe, ovaj, za i ostane. Ovaj a mi čekamo tog je rovjesnika. I on će se pojaviti među Arabima. A mi smo najbolji od Araba. Pa će se pojaviti od nas. U srednjegovu Čtihad. Od veraka. Šta je salt. Mejibnevi, odnosno Zed? Možda će biti od nas, možda od vas. Možda od saklifa, možda od koreša. Ne. Varaka izgleda je bilo znaniji od njih, Kaže, ovaj zadnji poslanik, on će doći od araba. A mi pleme koreš smo odadanja, naprosto znali. Da su so oni od sinova kinane najpoznatije pleme, koreša. Ako je on najbolji poslanik, onda je najlobišnji se pojavio u najboljem plenu. I tako je bilo. Varaka bi Neofed bilo pravo 100%. Znači on mu kaže, mi njega čekao. Doće od Arapa sigurno, a ako je Arapa, onda će se pojaviti među najboljim Arapima, a to smo mi, Koresh. Znači da varak je Varaka Neofel potrešio, mi bih rekli, 100%. Znao da će vijesnik biti Arab i Koreshi. Pa evo Bakra Sjedik tada, jel, prvi put, jel, ovdje smo naučili neke osobe, Bakra Sjedika, prvi put shvatio i čuo a da bi mogu biti neko iz plemena Koresh ko će biti prve vesti kom ko će biti poslanike. To je jedno od prvih stvari koje znamo o Abu Bakru Ima još jedno ukazivanje u govoru jel, o eri prije islama, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike, znači sad ovo malo retrospekcija naprij nazad, ali uglavnom je govor o Abu Bakru prije islama. Euh, poslanik sallam, pita ashabe, sad je nakon početja islama, posle misije kad je počeli i tako dalje, pita ashabe sljedeće pitanje. K'o se od vas sjeća onoga što je Qus ibn Sa'ide skladao od poezije na ukavu? Nekon ko pojmove ima ovdje sam spominan. Prvi, Qus ibn Sa'ide, ime. Ko je Qus ibn Sa'ide? I njega smo spominan, kad smo o Nefa. Benue Iyad je bilo ono pleme iz Bahrejna, odnosno taj, taj dio arabijskog polotoka zove se Bahrejn, to je danas sve gore prema uh, taj istočni dio Saudiske Arabije, Emirati, Bahrejn, Katar i dole da Oman. To je taj Bahrejn. Uh, Kus ibn Sajde je bio iz pleme na Benue Iyad i dolazio u Meku. Poslanik se od svega jedno vidio. Znači jednog kada je došao na Meku, došao na Ukav. Ukav je pijaca na mini, il festival. Na mini, mi bih ga tako nazvali. Jer to traje nekoliko dana da se nakon hađa, kad se završi obredi, ljudi okupljaju na mini. Na mjestu koje zove u kad i tu razmenjuju trgovina i odvija se natjecanje u pjesništvo. Eći to bi bilo kao neki festival, neka manifestacija poslije hađa u Mekiju. Hele, u kad je to mjesto. E sad posljedniko sam pita savo. Ko se od vas sjeća onoga što je Kusibnus Ajde govorio ili skladao poeziju na ukavu? Kusibnus Ajde je bio specifičan pjesnik. Skladao je vrstu poezije koja se zove Nether. A Nether, ono što mi pada na pamet kad, kad čujem Nether, da, da nama, odnosno, bude jasnije, jeste rap. Ne naravno sa onim majmunjskim potezima i te stvari, ne. Nego Govorim ti o skladalju, o pojeziji, o izrazima. Ti znaš na što mislim. Jel, izrazi koji se rimuju, koji su kratke rečence u pitanju. Zašto? To što se ova poezija razlikuje malo od one klasične arapske poezije. Znači, nefer su kratke rečence koje se rimuju, a koje sasvom nose jaku se Kusirbno sad je bio taka. I bio Hanif, vjeru Ibrahimovu, i kad bi dođi na ukav, on bi to koristio kao vrijeme i mjesto da ljude poziva, odnosno da ih odvraćava idolopoklonici, da ne budu idolopoklonici. E tu ga je poslanik se o svem vidio. I tu je poslanik se o svem vidio. I tu je poslanik se o mu se i svidio. I zapamtio ga. Kako znamo? Spominio sam ti ga još jednom navratu. A tu je kad su bila ne delegacije. Kad je došla delegacija iz Bahreina, iz njegovog plemena, poslanik se odma svema a šta je sa kusebno sajda. Naravno, prošlo je sad, više od 30 godina možda, kosebno sajde u Praseli. Ali nije došao poslanik soseb njega vidio kao vjerovijesnik, ali poslanik soseb njega zapamljio. Pa pita, znali neko od vas, ono se neko od vas, onoga netra kojeg je kosebno sajde nekad na mini, na ukadu redstov. Uh, za primjesnate samo su ovde pri defteru da čuješ otprilike kako je to zvučalo to je ta poezija koju je Kus ibn restavo redstovo a Abu Bakr as-Sidik se javio i kazao ja se sjećam Al-Apostanidić ćemo Bakr se sjeća pamtio šta je Kus ibn Sa'ide a nekako samo redovo kaže Kus ibn Sa'ide sad Abu Bakr to prema sebi poslaniku sa svojim ashabma Inne man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma atin at To je ono što ti kazvel. Mat, fat, at. Da se tako rimuje, da se pitan. u pitanju. Kratke rečence je tako. Innamen aše mat. Značilo bi je 11 šta? Kogod živi, će namri. Tako je. Znači. Kogod živi, umri. Innamen aše mat. Kokod živi, umri. Uamen mate, fat. Umri u prolazi. Kogod umri u prolazi, gotovo. Završeno njegovo. Pečat, udari, saniga i kraje. Ukabu. Innamen mate, fat. وكل ما هو آت sve što je određeno doći znači, sve što je određeno doći ima još staro stihova i tako da on govori jel zemlje je mjesto za iskušenje poslije će doći kazna iskupljenje i tako da on, da on jel, to sklada na ovakav način kao što sam ti prikladno spomenuo a čovjek zove nether i to je ta poezija koju zapamtio evo bakra sediki spominuje sa doje poslaniku sallallahu alaihi wasallam i njegovima sabma Iz ovog događaja, iz ovog ukazivanja, zaključujemo nekoliko stvari. Prva od njih jeste odlična memorija, evo ga krej sidik. Ovo je bitno. Evo krej sidik zapamtio nešto što je bilo davno. Zapamtio nešto što je bilo davno. Ako je zapamtio to, znači da i njega to zadivalo tada. Odnosno ima smisla ovo što ovaj govori. Da nije to nešto, od čega nima nikakve fajdine, nego promišljen govor. Vinde me naše matu. Promišljen govor. Evo Bokr Srdig zapamtio to, zašto? Zato što i on ima naklonost ka tome da bude monotejsta, a ne idelo poklonika, da vjeruju jednog Boga. U stvari je kusebno sajde propagirao to, teuhid. Samo nisu znali kako pravo formulisati, jer nemaju poslanika. Bez poslanika ne može, ali su imali tu čistu fitru, koju je nosio Evo Bokr Srdig. E zato je Bokr Srdig ovo zapamtio, zato je Bokr Srdig ovo zapamtio. Znači, <clears throat> ne je kusi Ibn Sajde, kritikovu idoltariju, pa je Evo Bakara Sidijek ovo i zapamtio zbog toga. E, zbog svega ovoga, ovo što smo pominjali prije i u prošlom predavanju Evo Bakara Sidijeka, čiji je čuo za poslanika da je dobio objav i da je pozvao nekog, primio islam. Znači, evo Bakara Sidijek, svojom hadisu koji ga citirali smo ga, citirat ćemo ga opet. Prvi koji se odazvu, bez dvoumljenja, Javu Vakrasidik, hadijs kod Buharika odnosno. A da su se svi ljudi dvomili, da je Vakrasidik se nije dvomio. Jer vjerovatno su ga ove stvari nagna a to je to. Jer ovaj čovjek znam ga odpri, prije, 40 godina među nama živio, nikad nije slago, nikad ništa. Ne... Ako je sad ovo ukazano, to je hak, to je istina, sve se kodkose posložili u njegu skazano. Jer je Vakrasidik, sad kad dolazi misija islama, odma prihvatio islam. Nažalost, ne imamo zabilježeno taj događaj. Ne imamo mjero dostanu predaju koju stoji, jer u bakre sedih kako je primislav. Zašto? Samo oni poslanijih so, su u svem bili tu. A niko od nam nije kazao. Nije u bakre sedih se hvalio, on govorio, ja, ja sam prvi. Jel, šta mi je ostali što došli, ništa odmahate? Ne. Nego nikad nije nikom kazao svoj. Ali je Allah ipak dao da se nešto otkrije. A to je da se otkrije ono što ti ne može sakrati. Emocije. Nekad ne može sakrati. Samo se neka teško sakrati, to je nemoguće. Da Ajša radi Allahu tana kaza. Prvo je kazala jel, da je da ona se rodila u islamu. Ajša se rodila kao bokr prije Islam. Odnosno da je ona odrasla u kući islamsku, u kući. Ne niš na pri. Kaže ona kada je Abu Bakr as-Siddik primio islam, on ju je neko prenio. Jer ona to nije doživjela, je l? Hoće se tek kroz posli. Kada je Abu Bakr as-Siddik primio islam, najsretnija osoba u Mekki je bila Muhammed sallallahu alejhi da su ljudi vidjeli, a njegova supruga, neko, njegov, kad je uvaka na sreddik primio islam, najsretnija osoba u neki bila Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kažem ti, nemamo taj dijalog nemamo direktni podatak kako, imamo, a to je da znamo da je primio islam, prvi, da se odazgo odmah, ali naženost ne taj moment kako je se to odigla ljudi njega i poslanike sallallahu alaihi wa sallam, znamo ovo da je kazala, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, to izuzetno, izuzetno obradovalo. <kuh> Zašto? Zato što je poslanik sva oselem bio evo vakrov najbolji prijatelj, evo vakrov najbolji prijatelj, tako da ga je njegov islam najviše, najviše i obradovalo. Ono što je zanimljivo poslije, znači sad, kad je vakrov sredik primio islam odmah, jeste njegova reakcija. Znači njegova reakcija. Da, a to je da je odma odšao kod ljudi na koje on ima utjeca i da je pet ljudi كانوا لاسلاموا 2 5 عتي 5 زبير بن لاو اوثمان بن عفان طلحه بن بيد الله أه... كوгас مزبر بي... زبير سعد بن ابي وقاص خليو شي ده الرحمن بن عفيس تيخ 5 تيخ 5 زبير بن لاو يا premier islam ta kwa bakra Othman ibn A'fah ne primil islam preko evu makra i sidiqa. Sa'd ibn A'b'i Waqqas, Talha ibn Vaidullah i Abdurrahman ibn A'bf. Nih pet su u islam preko evu makra A njih pet su šta? Dobranu. 50%, 50 od obravnjena je žennetom preko njega preko znači, njega. Od 10, 5 preko evu makra i sidiqa ušli u vjeru. Znači, destorcije najboljih ljudi. Destorcije je obravnjena je žennetom. Ta hadis pozna ta haditha, da je Abu'l-Awar, ili Sayyid ibn Zaid, uh, kazao, rekao je, ašaratum fil džennu, destorca su džennetu. Pa je nabruo. Evo Bakr i Saddiq fil džennu, Umar fil džennu. A zatim kazao je, dali, Uthman, uh, Ali i ova sajmena, i nabruo i devet. A de destorca su džennetu. I nabruo i devetorcu, stani. Pa ljudi oko njega, كو 10 سيد بن زيد بن عادمه كبو الاعور انشرك بالله وني مكاش زكليمته الله لو دا نمكاش كو مكاشك استنى زكل الله 10 يا ابو الاعور سيد بن زيد ني سادتيه وспоменско رتويتي 10 واو دي 10 نيه خمس ابو بكر الصديق او أه... هوور Šut, pa odšu kodih, redom. Koga je moguo nagovorio, odnosno ubijedio da primi i da prihvati da prihvati vjer. Tjemu vakrade se dik od ovog momenta sad. Kad je primio islam, odmah je počeo da radi na davetskom angažmanu. Davetski se angažovao. Inače, tu je jedna od glavnih podlika s hava. Ače znači, to najposebniji i glavni njeon odluka. Odlika zašto je danas po mi muslimani i zbog te njegove osobine. Mi doštam. A to je da su se odmah dali u pozivanje drugih u vjeru. Znači ništa ležanje svjedine. Ne. Odmah idemo dalje. Širiti vjeru. Evo bakra sredik će to raditi skroz do svoje smrti. Znači od ovog sad momenta, u narednih 25 godina i 6 mjeseci, evo bakra sredik će biti onaj koji poziva ljude u vjeru. Dok ne presedi. Znači njihova ta odlika, a ovdje se taj početak sad poče ovdje smo u njim sad, zato što prvi je Bukhra Sidih, koji je to, jel, prvi poče. A to je da je petorica, destorcija, odredo na džendetom, da su primili islam preko njega. E, inače, kontraverza jednak, ko je prvi primio islam? Ko je prvi primio islam? Hatiđa. Dobro, ništa da oko Hatiđiđa nemoj razglaženje. Da je Hatiđa tako, je nikad sam so sve pokrila, govorili smo to, jel, kad se vratio i tako, da mu rekla, jel, La ikh Allahu abada. Nika tebe Allah neće puniti. Ti si ovakav, ti, spominjamo taj hadis. Hadis od Buharija poznat. Uh Hadice je prva bratla ver. Alona bila u kući kod njega, nego sufuga, uh, znaju se dugo već i tako. Žive prva bratla. Slijedeći ko? Ali. Eh, sad tu imate tu razložen. Da se neki doći kada sljedeći je bin Muharis. Sedeći Ali bin Nabi ta. Sedeći Abu Bekr as-Siddik. I ima te mišljenja više. Ala najbi zna, ne treba tu uopšte toliko zatezati. Da ukažemo da je od odraslih ljudi, od odraslih muškaraca, Abu Bakr se prvi primisao. Zašto? Zato što Ali ibn Abi Talib ima možda 8 godina. 8 godina kad kad kad primisao. Dakle, da Ali ibn Abi Talib star 8. Dakle, djeta dosam godina, je Ali ibn Abi Talib tada. On je prvi bio u zašto što je živio u kući Mohameda sallallahu Mohamed ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je Odbog Talib bio siromaš. Uzmog ga da živi kod njega, pa je Ali ibn Abi Talib odmah prihvatio islam. A mi ćemo zaključiti da je Ebu Bakrasidik od odraslih moškaraca prvi onaj koji je primio islam. Da je Hatidja prva žena koja je primio islam i da je Ali ibn Abi Talib prvi od dječaka koji su primio islam. I da je Zid ibn Harise prvi od onih oslobođenih robova koji su, primili, koji su primili. islam. Tako da smo i svima dali nadimak prvi bez da smo nikom išta, išta inšallah zakinuli. I sad je, naravno, na prva faza islama. Mi smo je nazvali kao privatni poziv Islam, Znači, ne tajni. Da nekoj njema krivi, da sa, ono, krivo poimanje. Jer to se dosta kod nas pominje u knjigama i govoru, tajno o islama. Nisu oni tajno pozivali islam, krili se. I tako, ne, ne. Vijeste se prošila po meke. Da je Mohamed sam sve počeo propagirati nešto. Ali, na privatnoj osnovi propagirani. Kao što mi danas propagiramo privatnoj osnovi Islam. Ja radimo i to tajno. Ali je privatni sastanak ovdje kod nas. Javno nismo i nikad. jo smo mi u toj mekanskoj fazi. Ovo nije tajno, znači. Nismo se mi okupili, ovo tajno. Ali ove oko ovdje što vodaju, Štiri gore u Atlantacu, nije ne zanima šta se ovdje dešava. Znači, znači nismo mi ovdje tajni, privatni, tako ne znam kako ti. Ali se nismo sakrili. E isto je, tako je zavrljepo sam nikad s osebi. Te prve tri godine nisu bile tajne, nego privatne o Privatno, ovako, sjedin je po halkama, sjedin u kući. Erkam ibn Erkam. Erkam ibn Erkam je primio islam preko ovakve je Siddhika, isto. Znači Erkam ibn Erkam primio islam preko ovakve je Siddhika. U njegove kuće sastanje Erkam ibn Erkam je imao 18 godina, bio mladić, ispomeno Benu Mahzum. Uh, kad je broj muslimana, ovo sujuti navodi, znači ispomine sujuti, uh, ili je ni samo nisam predefsario referencovi. Ili je Ibnu Kessil velbi dajevani, -ve, hajle su juti, nisam siguran. Spominje predaju da kad je bilo 38 muslimana, se znači on sebe, oni se znaju, svi, svi muslimani su tu svoje 38 u daru lelka. što muškaraca, što žena. Kada je bilo 38 nas u Mekke muslimana, Ebu Bekara Siddiq je zatražio dozvolu od poslanika sa oselem da se javno obrati ljudima. Jer sad još nima javno Ali on javno nastaviti. Pa on će mu poslanik sa osrednjem to i dozvoditi. Da je u vakar javno se obrati ljudima na skupu, na sastavku, na onom sjednu na kojem prema koreši inače sjedi. Da ih javno, kaj on pozovi, nedirektno, jer on nije poslanik, još uvijek nije došla na redba o enzira, širateke na krebin, poslanik sa osrednjem, da se krene javno, nego je u vakar srednik će sad sad pošto on nije poslanik, njemu ne treba dozvola od gospodara svjetova, u poslanik sa svem kaže, ako, pa evo ba, kada, kada je svjedik, kada je sjedio sa glavešinama i na korešina, kaže im za islam. Odnosno, počne im govoriti o Allahu, tome, jel, kako je idolo poklonstvo nije ispravljeno, kako je kipovi, te stvari, je li Uglavnom, reakcija koja je slijedla bila je izuzetno oštra, a to je da je Utbe ibn Urabija. A utbe, tada smo mi spominjali sve do bitke na bedru, kada je skončio. su poslanika, kada so sam sad na srnu na njega, i kada je poslanik ka sam so sad ustao, kada im je kazal Allahuma alai bi utbe ibna rabija. Kada je pobrojio sredvorcu mih, poslanik sam so sad, jedan od tih sedam, bio utbe ibna rabija. Svih sedam su skončili na bedru. Svih sedam, ubijeni na bedru. Jedan od njih bio utbe. Utbe, i valid je vali njegov brat, utbe ibna rabija, je ustao, i skinuo svoju obuču i počeo da tuče u bakrasi djeka. Znači da ga udara svojom obučom, evo bakrasi pa su ostali na Srlina, evo Pa je bakrasi djek pao, pa su ga toliko udarali da je gotovo izgubio svijest. Masa, kad navale jednog insana, još skinuo obuču i tako, pa ga tuku u glavu i tako. Ukrvalim, Pa je neko pozvao ljude iz Benutej, njegovu pleme. Tuku ga ovi Pa je Benutim došli i spasili, evo bakra sadika, bukvalo ga uzeli od njih, I odnijeli liga u odaje svoje kuće. A Ebu Kuhafe bio pored njega i dozivao Kao što radi, jel, otac kad je sin, kad padnije, kad se onesuje tako nekog tu okolo, dozivaš insana, jel? Po imenu, da dođe sebi tako. Pa ga Ebu Kuhafe dozivao, a evo bakra nije dolazio sebi. Pa su kazali. Ako preseli Ebu Bakr, imaju običe da kod njih nema nikakvi sad ambulanti, ništa, nikakvi zavoja, nikakvi ovi, oni nijete. Ovakve rane vrlo lahko budu fatalne. Pa kažu, ako Ebu Bakr se dik preseli, ubićemo u utme Ebu Rabiju. Rat. Zbog jednog čovjeka, to je bilo običaj kod njih. Iz našeg podplemena napređa drugi, ubit ćemo utme ta Rabiju, Ako preseli. Pa je tog rajbu Bakr sredik došao u sebi. U svijestio sebe. Pa kad se u svijestio, pita odca, a šta je sa poslanikom sallallahu a sallam, gdje je Mohamed sallallahu a sallam? Pa <coughs> mon kaže, jel, ne zanima nas Mohamed, jel, nije od nas. Ti nas zanimaš, jel ti. Gdje je Mohamed? Pa se abu Guhafe naluti na Jel, mi se toliko pobrani za tebe, izvukle te, doveli te oni, tako je ti ništa, ti pitaš za Muhammar, pa ga Ebu Kuhafa ostavi i izađe, i ostavi, mi bi kadao da je kao strana te tvojoj majke. Eto ti majka, nek se ne ona za tebe. A majka ko majka, jel, a njeno, sada se mi nije uputa, jel, narhametnije, doće Vuk. Majka Ebu Vakr imala nadimak, umul kajr, pa je ona prišla Ebu uh, Vakr Kao što majke jel, brinu se djecu i tako, pa je on isto joj kazao. Prinira mu hranu i vodu, pa je on kazu tako mi Allah, ništa neću okusiti, dok ne saznam šta je sa Mohamedom. Ništa jedem, ništa pijem. Iako u takvom stanju, njegova briga za Mohameda sa je veća. Ništa neću okusit dok se saznam za Mohameda. Pa mu kaže ona, o sine, ja ne znam ništa o tvom drugu. Ja ne znam šta je sa njim. Ona nije bila tamo, ne zna šta je bila. Pa jo kaže u sedik otiđi odiđi kod Ummu Jamil, bint Khattab. jamil od bin Khattab. Ummu Jamil je sestra od Amar ibn Khattab. Ummu Jamil bin Khattab krije islam. Prima islam, a u Baqara seddik to zna, a ona krije svoj islam u familji. Zašto? Obratuje još u Umar ibn Khattab, nie prima islam. Umar je bilo četvrdeseti neki, tu nejde znači. Sad brzo prijmo Amar islam, ali još ni? Pa joj kaže, idi kod Ummu Djamil i pita nju za Muhammeda. Pa Ummu al ode kod Ummu Djamil, da je pita za Muhammeda. Pa kad joj je postala pitanje, evo Bakar Siddik, me šali da te pitam za Muhammeda. Ona će kadat, a šta se mene tiče u njih dvojice? Strahi. Ali od kod ona? Ona nije muslimanka. Sad Ummu al evo Bakarva majka još nije islam prijatelja. I sad se ona boji za sebe, jel, otkud sad ona da sam ja. Nemam ja ništa s tim ljudima, jel, ne znam njemu Bakra, ne znam ni Mohameda. Krije se. Pa jel, kada, lebu Bakra sidik me tebi. Pa kaže mu Uđamil, kad bi ti mene odvela njemu da ja popričam s njemu Bakra. Ja, ja ću pričat sa njemu. Pa je pojela, kada je u Bakra šedik. Pa kad je bila tu, evo Bakra sidik je pitao šta je bilo sa Mohamedom, kako je on. Pa je, kaže mu mu kaže, a mi nismo sami. Prima tvoja majka ovde. Popročuće se da se. Kaže, vakr, nevaj, za nju ne brni. Zna svoju majke, neće nas izdati tude. Ne skiraj se za njim. Ona nas neće odat nikom. Pa kaže, džemim, nevaj, a Muhammed je udarul Arkam. Pomukl je se u kuću Arkamu, tamo su. Ne znam što je sa njim. A onda majka kaže, eto čuo si šta je sa njim, sad jedi. Ko majka je? Pa kažem, Ebu Bakr, tako mi je Allah. Dok ga ja svojim očima sad ne vidim, ja neću isto. Pa su ga njih dvije povele u daru larka, Da vidi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su ga dovele u daru lalkam. Pa je Ebu Bakr sve dvije ušao, vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam i obradao se, ništa mu. Poslanika se so sve ništa Tada je uvijek, a je on Banu Hashim. Da njega nisu smela On je Banu Hashim, majka Čuzast, od Avukresidik. Pa je zagrlio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazao mu: "Allah poslanice, ovo je moja majka. Pozovio je Islam ti. Uputi do za nju, ne bi li Allah spasio od jehenamskih I tad ummu Khair, ummu Khair primi Islam. Ti sada onest. Umul Ha'ir izgovara šehadit i prima Islami postaje 39. musliman tada. To je događaj koji znamo pre islamske reje e, e, u Bokraja sredika. Ima nekoliko fajdik koji žele na pomenut ovdje iz ovog događaja. Prva je, ogromna ljubav u Bokraja sredika prana poslanijeg sasrlja. Znači ovo je ljubav koja prazi granicu onoga što ti i ja razumijemo, ljubav čovjeka prana čovjeku. Zasigurno. Jer u Bokraja sredik nije običan insam. To insam koji je Allah odabra, da bude san i etnei, drugi, jedan od dvojice u plećini, da bude jedan od dvojice na heđri, da bude jedan od najbližih savjetnika Muhammeda s.a.s. i na koncu da njegov mu bar htjelo bude pored tijela Muhammeda s.a.s. Tu se ništa ne mogu desi slučajno. Ovo je odabir od gospodara svetova. E zato je ta ljubav, e Bakrova, prema poslaniku sa osrednjem, nekad ljudima nejasna. Postavim jasnija sve kad saznaju više o toj ličnosti. Kad učim u ovom glasno srednjem, u poslaniku sa kad se poznaš i upoznaš i vidiš kakvi su ti ljudi bili, e, tek tako ti se malo može razbisliti i tek tak čovjek može saznat. Danas ovakve ljubavi nema. Zato nema to nejasno nekad. Zato nam je to teško neka pojbiti. Zato ima ovakve insana? Ima. Ove insane, gospodar svjeto dobro, ovog insana, Allahu u Kor'anu spomenuo, da se do sudnijeg čita izraz Thani etneb. Izi li sahibihi sahib abu makr sadiq. Znači, njegovo ime do sudnijeg dana ostaće, između od dvije korice, mushafa. <clears throat> Druga fajda jeste inteligencija Ummu Jamil. Ova vjernica časna kako je postupila kako se je postala ovoj da se ne neotkve se, ne razkrije i tako dalje. Znači, inteligencija ashab 3. plemenski mentalitet. Ben te. Plemenski mentalitete, to oni nisu muslimani, ali su ravni šta? Spasili mu se divni. Zašto? Zato što je jedan od njih, njihov je, kako god jes, ne slažemo se mi s onim što on propagira, ali nećemo dozvolti nekom drugom da ga dira i da ga ubijem. Čak pod cijena i obijavimo rat. A ako on preseni, mi ćemo ubiti utpeta, pa će biti rati među nas, To je taj plemenski mentalitet koji je bio kod, kod Ana. Pa naravno sve nam pomaže nam da shvatimo kakvo je to društvo, kakva je ta zajednica, kakvi su ti kakvi su ti ljudi. I četvrta, možda i najbitnija fajdez ovoga. A to je iz tragedije i teškoće dolaze velike blagodate. Tragedija, teškoće, sasvom donose blagodate. A uopak da se dik bi ovo podnio sto puta sve da vam majka primisla. Ali da je majka na kraju privatila islam. Evo pak kada se dik, vjerovatno ne zaboravio odmah se ovo što I rane, i udarce, i uvredne, i sve. Ali e uvijek je tako na Donalku, da Allah vjernike pazi. Da kad prođu kroz neki težak period, kroz neko teško izkušenje, Allah poslije da se iz toga izude blagodati. da ih se okali. Kao da ujačaju kroz ta izkušenja, i je Allah dođu svojost na nagradu za ovak kada se dik možeš samo zamisliti njegovu radosti, kad je čuo da njegova majka se izgovara šehadet pred poslanikom. Dakle, da iz blagodati, odnosno iz teškoća, uvijek dolazi, te, uh, uvijek dolazi blagodati. Uh, predaja u kojoj stoji, jel, navodi Ibn Kathir, uh, od Ali ibn Abi Talib, spomeni spomen, spomen, spomen ću iz razloga zato što uh, mnogi imaju krivu, smatane da je među ashabima bilo nekih tenzija, mržnje, Netrpenljivost i tako. Pogotovo među Al-Bakar Ali i njih, zbog filafeta i drugih stvari. Nije bilo tako. A da to potvrdimo, dokaz. Da Ali Nevi i Talib u ko je najhrabriji čovjek. Da su go pitali a ko je najhrabriji čovjek. Pa su ljudi oko njega mu kaznali taj, taj, taj, taj, taj, taj, dok jedan nije rekao ti, ti si najhrabriji čovjek. Pa je on kazao, nisam najhrabriji čovjek, iako sam u dvovojima uvijek ovaj pobjeđivo. Nać Ali ibn Ali na dvobojima svim kojim učestvovo nikad ne izgubio. Čovjek sam pobeđao na dvobojima. Ali najhrabriji čovjek je Bakra Srbdik. Ja ga se sjećam sa bolje Ali ibn Ali u amerikanski period, kada Ali ima možda godina djet. Kad je Poslaniq s.v. napadnut od strane Ukba ibn Mu'id, govorili smo o tom događaju. Kad je napadnut. I kad se Kureyš sjetio na njega, Poslaniq s.v. Našim su upasno izvoni sada. Ogromna skupina ljudi hoće da mu nanesi zlo. A mi, kaže, nisam mogli učiniti ništa. <hkuh> A onda se pojavio Bakr sadik. Kažali. I stavu ispred poslanika sa oselim. I odgorivo ljude. I podmetao sebe, kad su htjeli da udali poslanika sa vselem, i govorio etak tuluna rađulan en jakuna Allah zar da ubijete čovjeka samo zato što govori moj gospodare Allah i tako štitio poslanika sallallahu aleyhi ve a zatim ali faratnu su faratlu mu se tistig subhan kaže vu koji se ali ibn abi talib podigao do nje dio svoje odjeće i prekiro lice i plakao prekiro svoje lice i plakao ali ibn abi talib pa kad je spustio odjeću s lica Pito ljude, a šta mislite, ko je bolj? Jer je ovaj ajet u Koranu objavljen u povodu čovjeka, vjernika iz faraonove familii. Jer kada je on kazao, za da čovjeka zato što kaže moj gospodare Allah. Jer mu'min min al-Faraon, vjernik iz faraonove familii. Sad pita ali ljude tu prisutni, a šta mislite, ko je bolj? Evo Bakara Sidiq ili čovjek iz faraonove familii, vjernika. Pa, niko, pa ljudi nisu ništa kazali, a onda Ali ibnevi Talib kazao, tako mi je Allah, Ebu Bakara Siddiq, milijun puta bolji. Jer je čovjek iz faraonove familije krijo svoju vjeru, a Ebu Bakara Siddiq nije krijo svoju vjeru. Ebu Bakara Siddiq nije krijo svoju vjeru. To je taj moment Ebu Bakara sidik jer je rabosti koju svjedoči Ali ibnevi Talib ne neko tamo nego Aliyev ne bi Aliyev ne bi Talib. Dakle ovdje zapičao da, da je da se ma to da je bio Bakr Esedik. Prvi je podnio fizičku bol za Islam. Č prvi koji je podnio fizičku bol za Islam, spomeno smo taj događaj. Prvi je koji je dao svoj metak za Islam. Č prvi koji je dao svoj metak za Islam, a hadis je ja sam u tom pogledao, ma lef animalu kemale Bekr. Nije meni jedan imetak valjao, nije pomogao komal imetak Abu Bakra Esedik. Prvi je savjetovo poslanika, sallallahu alaihi wa sve. Prvi je oslobodio, odnosno, odkupio robove svojim imetkom. Oba Krasidik u prvoj fazi islama oslobodio deset ljudi. Deset ljudi odkupio. Među njima je bila... Znači, jedna od njih je bila uh, desetorcu odkupio. Oba Krasidik. Ono što malo ljudi zna, jeste da je oba Krasidik kada je krenula misija islama, prestao sa trgovinom. Nije više išao u Siriju, nije više išao u Jemenu, nije više u trgovini. Nego je sve ono što je bilo na kamari, mi bi kamarima, na računu, sve to je investirao. Zato i je jest veličanstvena njegova žrtva. Lahko investirat stoju svaki mjesec kad ti legne na račun 5.000. Ti znaš da ti je svaki mjesec 5.000 i ti daš 100 varaka. Kaj je mašla? 100 varaka daj. Evo bakre si dik recimo na računima 20, 30 hiljada. Ali svaki mjesec zdaje hiljadu, des, da zna da će isto lišći na račun, to je žrtva. Da se razumije, svi mi je ovdje znači, svi zajedno, tek tad možemo shvatiti veločanstveno žrtvite. Nekad dolazi, pa ti izvajaš malo, jel, dolazi ti, ti izvajaš 10% svaki mjesec. Kajarom, ja dajem za Allah vjeru? Ne, ne, ne. Ovo mi ništa ne dolazi. Imaju familiju, sve. I sve daje za Allah vjeru. E zato je uvaka nasredik najposebniji. U ovom segmentu nikomu nini blizu, niko da shaba, nekamo neko od nas. Da se sad ne zanosimo da neko od vas ne pomislio, sad ću više, ali ja preteće. Ne može ga preteći. Zašto? Zbog srca ga ne moš preteći. A uba krasedik ima drugačije srce. Hrabrost nije, o je hrabrost, ovako govorim. Ovo je vjera, pravi ima. Zbog tog srčanog objeđenja koji ima uba krasedik. Zato je najposebnija shaba. Zato je uba krasedik najbolji čovjek koji je kratio do nalukom posle Allaha i poslanika jel posle Allahovih poslanika i e, imamo još događaja jel Ebubakrve hidre hidra u Besinju Tabuker kao hidru spominjao sam tada događaj pa čugla ja samo ukratko prećićat ponovo za one koji nisu bili tada do duše bilo ovo pre 2 3 godine pa sigurno mnogi zaborav a to je da Ebubakr Sedika je dozvole data dozvola za hidru da sidi u Besinju Ebubakr Sedike zaštitu bendu Svog plemena. Pa je Ibn odlučio da učini Hidžu. I sa svojom familijom se zaputio ka moru da pređe u Abesiju. Pa ga je seo Ibn Degrine. Ibn Degrine, spominjala smo ga šta je kazao za njega. A pa ćemo to izostaviti danas. Ali Ibnu Degrine mu kazao, ja ću ti dat svoju zaštitu. Čovjek poput tebe ne smije napustiti meku. I ne smije se zulom učiniti. Pa Ibn Degrine, Ibn Degrine je Seydul Ehabiš bio. Ehabiš ili porapljeni abesinci tako ljudi koji su živjeli oko Mekke bili su beduini oko Mekke broj im je bio velik velik im je bio broj ibn Adeen je bio poglavar njihov tako da koreiš uvažavao tog čovjeka zašto aj pa aj pa za sebe mnogo ljudi pa ibn Adeen je otišao u Mekku od Talafe oko Kabe i pozvao Mekkelije glavešine i kazao im tako i tako ja dajem svoju zaštitu vakra sedi Naravno, oni ga nisu zvali sredih, mi ga zovemo sada sredih, jel? da ne bude zabav. Znači, ja dajem svoju zaštitu, ovakvu je srediku, prihvatateljim. Pa oni kažu, jel, ako je od tebe, prihvatam, pod uslovom. Možete sad uslovom koreši. Uslov je, da ne uči Koran javno. Kaže, ajše, nego akcijerka, ovakvu. A ovakvu je bio čovjek koji plaće kad uči Koran. Svi koji ga slušaju, razdijeli se. Zato ne dojde, utiči na ljudi. Kad uči on Koran, utiči na ljudi. Korinište od znaka zabrani da uči Koran javno, dobro. dva, ne smije krati kutkavi. Ebn pa, Devin je prenese ovu Bakre Sidijku, pa sve ono na ovaj usred. Pa Kao rijeđu. Ali će Bakre Sidijku pored svoje kuće, na strani je put, sad ima put njegova kuća, Na strani gdje je put, napraviti sobucu posebno, jer sobu napravio sebi. Mi bi rekli, soba za, za klanjanje, za molcu, kako će. Koja nijemala, naravno, ni krov, ni, ni prozori tako. Pa je bakre se dik tu uklanjao i učio oko. Pa se ljudi počeli ukupljati tu. Ne kršimo ono što smo obećali. Nije ono javno, ja u svoj javlji učinio. To sa što dopire zvuk tamo, niste ništa kazam. Pa je bakre se dik tamo. Narod se poču skupiti da slušaju jednog kako će ću... Jer ima obzira, Koran je za njih nešto sad fascinantno. Nikad niko prije, a naravno i poslije sudnijeg dana, nije kazan i će kazat nešto slično te riječi. Jer Koran ih fascinira. Nešto veličanstveno je Koran. I zato hoći da čuju stalno. Plus, u to vrijeme kada dolaze nove ajete. A znači, znači si da si se sada išćuma nova objava, e, odajš poslušaš. Za nas je sad Koran, jel to, to? Ne može novi ajet biti nikak Ali za njih je novi ajet svaki dan. Zato idu tamo. Pa Korej spošal je pojebao Deren i kaže: "Aj, ovaj, tvoj prekršio ujet." Uči Koran, falja. Pa Ibnu Deren dođe i kaže u Bakr: jel, "Ne mogu ti dati zaštitu ako ćeš tako raditi." Pa mu je Bakr kaže: "Zahvaljujem se na tvojoj zaštiti." Vraćam ti. Odsad uzimam samo Allaha za zaštitu. Ja tvoju više ne tražim zaštit. Odsad će me štititi moj gospodar, tako da mu je vratio njegovu zaštitu. Jebubakar je sredik, jedini uz poslanika, u Mekiji bio bez zaštiti. Zato imao dosta te sličnosti u ahlaku, u obhođenju, u ponašanju, u rezonovanju, i je i jer je bilo stalo sa njim, poprimio dosta od njega. Zato je fajda velika da što čovjek druži se u Levu. Zato što čovjek može naučiti u Levu je dosta. Jebubakar od poslanika se sve sve upio. Zato da nam nije čudno što je ovako. Ne nije se on družio tamo sa kakvim ološem, jel pod jednom on bio? Ne. Neko družio se s poslanikom sa sel. I od njega je sve pokupio u osobine. Zato je pobezbojaznost takvalu kjekin sve. Zato je bakra sedik nastupao ovako. Ka je ne trebaleš je tva zašta, ja sad imam samo zaštitu od gospodara, sve to. Naravno nakon ovog perioda sad posjete ovog doka da ide hejdraj mu bakra sedit. Nećmo ispaget jest da se pominje ljudi detalje od 2 3 dersa Hidro Abu Bakra i Poslanika saslan. Tako da ne bude ponavljanja. Mada da bi mi nisu ponovile ne bi bilo nam dosadno išao. Al nećemo li bi se hotel, govor Abu Bakra na 15 reda. Ali Re, izbacimo ih. Nažalost. Da znači, cio Hezrev Abu Bakra Sidika neajd govor ništa. Jer imamo hadis, na, da da zna to, on samo par citica, hadis kod Buharija na ishi, da Abu Bakra Sidik odabro 2009, da cio da da učini Hidro da u Poslanik saslan kazva nekate a, mislijeći dobit ćeš dozgleda vidiš sa mnom, pa ga onda obradao pa iša kazano nikad nisam veliko neko plaće o dragosti kao je Bakra sedik, kad mu je to poslanik sa sam sam kazao. Pa onda sad je mu učinio ridru i naravno, naravno prešao jednom poslanikom, sallallahu alihi wasallam, u, u časnu Meku. Inša Allah, već na sljedećeg puta ćemo govoriti a, o, o, o još nekim stvarom bitnim za Bakra Jasedika, njegovim fadiletima, njegovim vrijednostima. A, ove stvari koje sam govorio u Siriji, Bakra ću preskočit, Nećemo ih spominjati, nego ćemo spominjati onih stvari koje se direktno vezu i govori za evu Bakra. Tako da išao naš sljedeći sastanak ovdje u nedelju za sedam dana u jedan saat. Wallahu ta'ala a'alam. Sallallahu ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.